Ми працювали на тваринницьких фермах, а влітку обробляли при них поля кормових буряків. Роботи вистачало на весь довжелезний та голодний робочий день. Харчові норми були і без того занижені, та ще й харчі розкрадали. Хліб 450 грамів на дубу Суп з різних круп, але в основному з ячменю і вівса. Така сама каша. Харчування було дворазовим. Хліб видавали раз на добу. Робочий день тривав 12 годин, а взимку, якщо не було освітлення, скорочувався до 10. Я досі не до кінця розумію, що саме давало сили засудженим Десятирічами витримувати такі нелюдські умови. Дякувати Богу, ми з Ніколь потрапили під березневу амністію 1953 року, після смерті Сталіна. І вже влітку, схудлі, виснажені, ще боячись повірити в реальність того, що відбувалося, рушили на захід, до України. Але, я не розповіла про головне. Так вийшло, що звільнили нас разом. Хоч і мали ми всі шанси загубитись іще раніше. Бо незабаром після того, як ми роззнайомились і подружились з Ніколь, вона почала погано почуватись, особливо на свинофермі. Її нудило рвало, а кілька разів вона втрачала свідомість. Наглядачі брутально кепкували, що – Свинячий дух, звісно, не французькі парфуми. І не мали ніякого співчуття до молодої жінки. Але одного разу нас із Ніколь послали на ферму до корів прибирати в хліву. І я раптом побачила, як затріпотіли її ніздрі, втягуючи запах молока. Як нишком присівши біля корови, вона видаєла собі на долоню калюшку молока, та жадібно її злизала. Мені тоді здалося, що зараз подруга вчепиться губами у вим'я і ссатиме молоко, навіть якщо її після цього розстріляють. Ніколь, а ти не вагітна? похоловши від здогадки, запитала я. У свої двадцять вісім я вже дещо бачила довкола себе, а у таборі. Стали свідком трагедії, коли один наглядач мав стосунки з засудженою, зустрічався з нею таємно ночами, а як вона завагітніла, і цього вже було не приховати, він застрелив її, а потім вистрілив собі у голову, злякавшись передбачуваних наслідків. Чекаючи відповіді від Ніколь, я вся напружилась, намагаючись пригадати щось дивне в її поведінці тут, у таборі. Але, здавалось, вона вся була як на долоні. «Не знаю», – відповіла вона, – «єдиним моїм мужчиною був чоловік. Але часу вже багато минуло, як мене забрали. Три місяці чи й більше?» Я наполягла, щоб її оглянули в медчастині. І мала рацію, ніколи була вагітна. Як те дитя втрималося в її тілі в таких умовах, попри стрес, недоїдання і важку працю, не знаю. Але вона була не першою, та й не останньою. Діти народжувались і в гулагу, Але шансів, що те дитя виросте, не кажучи вже про виросте здоровим, було мало. Заручники батьківських провин перед державою діти також утримувались в поганих умовах, недоїдали, вошивіли, хворіли, і відсоток смертності серед них був дуже високим. Якийсь час ми ще залишались в одному загоні. Ще шепотіли ночами, у двох читали отче наш французькою, Мов, заклинання, сподіваючись, що коли до нашого Бога, споплюженого комуністичним ладом, нам не докричатися, може нас захистить своєю любов'ю Бог французький. І коли всі заговорили пошепки про амністію, а потім влітку прийшли списки, ми дякували йому та вірили, що наші молитви почуто. Сергійкові тоді саме виповнився рік. Він ще не ходив самостійно, був худеньким, спокійним, трохи відстороненим від того, що відбувалось навколо. Мабуть, як усі діти, що знають, кричи-не-кричи, кричи, мами поруч немає, а чужим ти не дуже й потрібний. Він дивився на світ великими карими очима, хмурив брови, Розглядав нове мовчки, нахиливши голівку на бік. Серце кров'ю обливалося від його худорби, але й раділо, що все позаду. Ніколь повертається до чоловіка, а там уже вдвох вони відігріють і відгодують своє дитя.